В руках величезний книж на рушнику. Стоїть головою, двірка під пирає, очей зданий, не зводить. Вона ніби закам'янила. Та їй і не треба було нічого говорити. Говорили старости й батьки. Говорили і за себе, і за неї. Договорились на трійцю. Більш як на місяць після сватання весілля відкладати не гоже. Трійця завтра. Розділ шістнадцятий. А вчора об'явився Юрко. Чи хтось повістив йому, що Одане весілля? Чи душа його сама почула? Прибіг на подвір'я, сам не свій, зблідли, сходли, очі горять. Постукав у вікно, Дана, як вгледіла, обімліла, кинулась до дверей, а біля воріт уже хотинчені кремпаї середольші і молодші, як з неба пали. Налетіли на Юрка, схопили за плечі, скрутили руки, потягли від хати, вона до них. «Назарчик, Осяню, не чіпайте його, благаю вас, братики!» Але де там? Юрко вирвався і відштовхнув її непроханих сторожів. Сорочка порвана, кров зробитого носа чебинить, а він притиснув дано до себе. Не йди за нього, ти ж його не любиш. Ми ж поклялись, забула хіба? Давай чому. Пам'ятаєш, ти казала про театр, що дуже хотіла б. Загурський зараз у Мацайові. Можна до нього попроситись? Не договорив.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 Його нормай. Той злий день десь блудив світами штири місяці, а тепер зновика явився і тебе зараблює. А вже ж таку діву, забирають. От конозиця, і дуріє. Як затмєнє на него найшло. Ні йому не буде. Переказиться та й укоськається. Прибіг тато, довго грюкав у зачиненій двері. Що це тут за тарапата вчинилось? Чого це ти... На з дівчиною воюєш, не не воліє. Хай вийде, хай вони собі поговорять. Поговоріте, розійдуться. Не судьба, значить, але хай усе по-людськи буде. Але мама затялася. Хіба я для своєї дитини, для іднесенької своєї, як сонце в небі, щастя не хочу? Нащо нам теї поговори по селі? Нащо то, що бусеньке життя, тарабаньки тарабанили, що... Єдиначка Ясницьких перед самим весіллям з іншим обнімалась. «А степцьові ж як? А свати що скажуть?» «Той Оцебенський книга з Новика повіється кудись, а нам тута жити!» Казали мені, що якогось вовчого білета його... йому в університеті видали. мов вовкула та яка, який, от і бігає десь ті самий, у подобі звіра, як наприкаяний. А тоді обертається чоловіком і сюди приплентується». Від тих книг усього мона сподіватись. Тю на тебе Жвандо Туричівська. І ще три рази тю. Дурні плетухи мерють, а ти вієш. Тато грюкнув дверима і вийшов. Так дано вчора з хати й не випустили, хоч вона сльозами обливалась. А сьогодні на горище випхали, щоб сиділа тихесенько, як миша у норі, допоки парубоцьке військо віднайде її, на землю спустить і молодому за викуп віддасть. Та чи ж вона? Витерла сльози, що грохом покотились очей. Полінкувала доляди, щоб спуститись з горища. Але драбина під нею зникла. Забрали, значить, щоб парубки не вилізли, чи щоб вона не злізла. А може Степсю сподівається, що її таким чином не знайдуть, і він закономить на викупі. Але ж такого ще на жодному весіллі не було. Напад на хату молодої й обряд викрадення мають свою гру – Свої правила й обов'язково однакове закінчення. За молоду треба заплатити. Дана повернулась на те ж саме місце біля причілка. Визгнула через тоненьку щілину між снопами. У дворі ще всі бігають і репетують. Вдають, що шукають її. Але та бігодня вже втихомирюється, видихається, наближається до закінчення. Хлопцям не терпиться торгуватися. Горище – то традиційна схованка для молодух. Всі знають, що саме там і треба шукати, але заглядають туди в останню мить, коли вже набридне бігати і бешкетувати на подвір'ї та в хаті. Знов повернулась до ляди. Може сплигнути на землю? Сплигнути і вбитися? Або покалічитись? І хай тоді тато і мама нарікають на себе, хай! Аж очі заплющили і уявили, як летить згори донизу. Але перед очима раптом постав Юрко. «Я не зможу жити без тебе». Та вона ж із ним навіть не поговорила. Чому він так раптово з них? Де був? Чому примчав саме тепер перед весіллям? А що, як зараз Юрко лежить і стікає кров'ю? Бачила ж, як заюшили йому обличчя двоюрідні брати. Треба щось вирішувати, і то худко. Ні, вона не буде сидіти і чекати, поки її викрадуть. Вона сама себе викраде. Ніхто ще в селі сам себе не викрадав, а вона викраде. От...